وَاِيَّا يَا بِتَقْوَى اللَّهِ جَلَّ فِي عُلَاهُ إِنَّهُ لَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ بَعْدَ يَقُمْ حَمِيدُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَكُمْتَكِيَا صَلَاةً وَسَلَامًا مُتَّمِ وَتُ مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nina kuhusieni kadhalika na yuhisia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndugu waislam Allah subhanahu wa ta'ala amra ibadehu almu'minin bilmuhafadhati ala kuzilinda na kuzichunga sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam tunaposema sunna tunazungumzia mwenendo mzima wa maisha ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa maana hiyo Allah amewaagiza waumini waishi kwa mujibu wa mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam wad'awati ilaiha. bali Allah jalla waala amewaagiza waumini kufundishana na kulinganiana katika sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam na akahimiza Allah tabaraka wa taala kumfuata mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo swala la muislam kufuata mwenendo wa mtume kuzifuata sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam si jambo la khiyari, ni agizo la Allah subhanahu wa taala anasema Allah tabaraka wa taala A'uudhu billahi minash shaitaanir rajeem wama aataakumur rasool fakhudhu wama nahakum anhu fantahu yale alliyukuleteeni mtume alliyukufundisheni mtume fakhudhuuhu yachukueni ni amri na yale aliyokatazeni yaacheni kwa hiyo allah anatutaka tuishi katika mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam na tujiweke mbali na yale aliyokataza ya mtume sallallahu alaihi wasallam ndugu zangu katika imani kumekuwa na maneno ambayo ni mashuhuri katika ndimi za waislam wanapoambiwa sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam basi unaweza ukasikia muislamu wanasema hii ni sunna tu hii si sunna sasa Allah anaagiza kwamba aliyokuleteeni mtume yachukweni. Anayetuagiza tuyachukeni nani Allah Subhanahu wa taala. Aliyokukatazeni yaacheni. Vipi itakuwa sunna ni jambo la hiari? Tunapoizungumza sunna ni mwenendo ni maisha mazima ya Mtume sa Salla Allahu Kwa hiyo Muislamu muumini hana khiyari katika kumfuata Mtume Salla Allahu Alayhi wa Alihi wa zangu wa Islam, Bali Allah Subhanahu wa Ta'ala amefungamanaa kufaulu kwa Muislam na kuyapata mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah katika kumfuata Mtume Wewe Muislam kama unataka ufaulu katika maisha yako kama unataka kupendwa na Allah wa kullu na yarju dhalik na sisi sote tunataraji na tunatamani kupendwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala jambo hilo Allah tabaraka wa ta'ala amelifungamanisha na kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Maana yake ndugu zangu katika iman kamwe hayapatikani mapenzi ya Allah nje ya kumfuata mtume, nje ya kufuata mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala anasema, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah" fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafuru rahim ikiwa kweli mnampenda Allah na kila muumini akiulizwa atadai kumpenda Allah tabarak wa taala na ndiyo maana aya hii baadhi ya ahlul ilmi wakasema aya hii ni aya ya mtihani kwa wenye kudai kumpenda Allah tabarak wa taala qul in kuntum tuhibbuna Allah ikiwa kweli nyinyi mwampenda Allah fattabiuni mfuateni mtume sallallahu alayhi wasallam yafateni mafundisho ya mtume sallallahu Alaihi wasallam kaeni mbali na yele waliokataa za mtume sallallahu wasallam huko ndiko kumpenda Allah na haya ndiyo maelekezo ya Allah tabaraka wa Taala kwa wale wanaodai kumpenda Allah kipimo ni kiasi gani unamfuata Mtume صلى الله عليه وسلم. nifuateni yani mfuateni Mtume mkifanya hivyo yuhbibukumullah Allah naye atakupendeni na atakusameheni makosa yenu. Aya hizi ndugu zangu katika iman na mfano wa hizi nyingi ndani ya Qur'an inatuonyesha wazi kwamba kuzifuata sunna za Mtume kuziishi sunna za Mtume na kuzitetea na kuzitangaza ni jambo la wajibu na sio kwa kila mwenye kudai kwamba ni muumini anampenda Allah Subhanahu wa Ta'ala Ndugu zangu wa Islam, kama haitoshi katika swala la Muislamu kuzifuata sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam tunakuta Allah tabaraka wa Ta'ala tuwaada bilazabil al alim walfitna liman khalafa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam Allah jalla wa ala ameahidi adhab kali huko akhirah bali ameahidi kumtia mtu katika fitna na misukosuko katika dunia yake kwa kule khalifu sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam Anasema Allah tabarak wa taala ndani ya Quran falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adhabun alim wachukuw tahadhari wale wana ukwenda kinyume na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam wale wanaochagua kuishi nje ya mafundisho sahihi ya mtume sallallahu alayhi wasallam wachukuw tahadhari an tusibahum fitnah wasije wakasibiwa na mitihani katika dunia yao ndugu yangu muislamu huenda matatizo na misukosuko mbalimbali inayokusibu wewe kama muislamu ndani ya nafsi yako ndani ya familia yako katika shughuli zako wajiwaje pengine ni kwa sababu uko mbali na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nini kwa sababu allah anasema wachukue tahadhari wanaokhalifu sunna za mtume isije ikawasibu fitna mitihani katika dunia au yusibahuma adhabun alim au wakasibiwa na adhab yan kuumiza hii ni mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala Dugu zangu wa Islam katika zama hizi ambazo kathura fihi aljahlu, al jahl wa qalla al ilm wa zama ambazo elimu imekuwa ni ndogo ujahili umechukua nafasi lakini wale wenye kujinasibisha na ilmu wale wenye kuweza kuisemea dini ya Allah pasi na kuwa na wamekuwa ni wengi Ndiyo zama ambazo bidaa zimeenea kwa kiwango kikubwa sana sunna za mtume sallallahu Alaihi wasallam zinakanyagwa wazi wazi ndugu zangu katika imani wa minal bid'il muntashira na miongoni mwa bidaa na uzushi ulioenea katika safu za Waislamu kwa sababu ya kuziacha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya kutoka, kutaka kuyaskiliza mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya kutanguliza hawa matamanio ya nafsi miongoni mwa bidaa zilizoenea al bid'atu ni bidaa zinazopatikana ndani ya mwezi wa Rajab Bilmunasaba leo ni tarehe tatu ya mwezi wa Rajab Katika mambo ambayo yamezushwa katika dini na hasa hasa sabidhati katika mwezi huu wa Rajab kwa sababu ya watu kuwa mbali na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam aljum'atu arrajabiyya Kuna Ijumaa maalum ya mwezi wa Rajab Nayo si nyingine ni Ijumaa hii ya kwanza ya mwezi wa Rajab. Watu wanaambiwa na utaona messages zikitembea katika mitandao ya kijamii wakihusiana na kusistiza juu ya ibada ambazo ma anzala Allahu biha min sultan. Allah tبارك وتعالى hajeremsha dalili kwamba hizo ni katika ibada bali Mtume sallallahu alayhi wasallam hajafundisha ibada hizo masahaba hawajazifanya tabiun hawakuzifanya bali alaimma maimamu waongofu hakuna hata mmoja anazitambua ibada hizo katika mambo yanazungumzwa kuhusiana na Ijumaa hii ya kwanza ni ibada ambayo ahalul ilmi wanasema Bidaa hii imeingia katika umma baada almi'ati rrabia baada ya miaka 400 ya kuondoka mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka duniani itakuwa ibada hiyo ambayo mtume hakuijua masahaba hawakuijua tabi'un hawakuijua alqurunul mufaddala lam yakun laha dhikrun fi ahdi haula ibada hii haikuwa na utajo kabisa katika zama za wema hawa wa ya fihi hadithun mawduu katika kusistiza ibada hii inatajwa hadithi ambayo ni hadithi maudhu ni urongo amesingiziwa mtume sallallahu alayhi wasallam na mimi nitakusomeeni matini yake ili mpate kujua pengine ukipokea message ya namna hiyo usichangie kueneza uzushi kama itakufikia basi ishiye kwako ifute achana nayo Inatajwa katika kusistiza swala kwamba ijumaa hii ya kwanza ya mwezi wa Rajab pana swala maalum inaitwa swalatu ragaib Yakapokea maneno ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuambia Now, ni uongo sio katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Man sallal maghriba fi awwali laylatin min Yeyote atakaye swali, swali ya magharibi katika usiku wa Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa Rajab. Thumma salla ba'daha 20 raka'a. Baada ya kuswali magharibi kisha kaswali raka'a ishirini yakra'u fi kulli rak'atin bi kitab wa suratil marra kwamba akasoma katika hizo rak'a 20 fatihatul kitab ambayo ni suratul fatiha na suratil ikhlas mara moja wayusallimu fi hinna 10 taslimat akatoa salam kumi katika swala yake atadruna ma thawabuhu eti mtume anauliza Mnazijua thawabu kiasi gani atazipata mwenye kufanya hivi? Kisha akawaambia fa inna ruhal amin ajibril hakika roho muamini jibril almani amenifundisha amenifahamisha thawabu atakazozifata atakazozipata mtu mwenye kuswali swala hiyo. Masahaba walipoulizwa eti wakasema Allahu wa rasuluhu alam. Allah na mtume wake ndi wanajua kisha eti mtume akamwambia yahfazuhullahu fi nafsih atakaye swali so swala so hiyo allah atamhifadhi katika nafsi yake na sio hivyo tu wa ahlihi na familia yake wa malihi na mali zake wa waladihi na watoto wake wa ujira min adhabil qabri na atakingwa na adhabu za kabri wajaza ala siratikal barq atavuka katika surat kama umeme bila hisabin wala adhab Pasina kuwa na hesabu wala adhabu. ukiyasikia mambo haya ahadi hizi na malipo haya nafsi itakuwa na ya kufanya khairi lakini ibada ndugu zangu katika iman ni mas'ala tawqifia ibada tunachukua kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wama atakumurrasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu yale aliyokuleteni mtume yachukweni na aliyokukatazeni yawacheni ndugu zangu katika imani lau kama si kuchelea wakati ningelinukuu nikakutajieni aqwali za wanawazuoni ambao wanaeleza kwamba hadithi hii ni uongo ni bid'a ni munkar imezushwa amesingiziwa mtume sallallahu alayhi wasallam na mtume alaihi salatu wassalamu ametahadharisha man kadhaba ya mutaammidan falyatabawa maq'adahu min an-nar yeyote atakaye nisingizia kwa akanisingizia uongo maksud. ajiandalie makazi yake motoni ndugu zangu katika imani hakuna swala inaitwa salatu arghaib hajaifundisha mtume sallallahu alayhi wasallam wala hakuwai kuifanya wala masahaba wala tabiun wala karne zilizokuwa bora wana wazuoni wametahadharisha chukua tahadhari Usiwe ni miongoni mwa watu ambao wanaeneza uzushi wa kumsingizia Mtume sallallahu Alaihi wasallam. Wakati mwingine zinapita message na watu wanahamasishwa, isiishie kwako, watumie watu kadhaa, utapata malipo kadhaa. Chukua tahadhari ndugu zangu. Masala ya dini yanahitaji elimu. Kama haufahamu uliza. Siku ya kiyama ndugu zangu katika iman Hatolipwa mtu kulingana na kwamba alifanya juhudi kubwa kiasi gani malipo yatategemea ulisibu sunna kiasi gani Dugu zangu katika imani tuchukue tahadhari simama katika sunna khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muongozo uliokuwa bora ni muongozo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barur huwa karim Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaa amma ba'd. Dugu zangu katika imani mwezi wa Rajab ni mwezi wa saba katika kalenda ya Hijiria. Lakini mwezi wa Rajab ni mmoja katika miezi minne mitukufu ambayo Allah tabaraka wa Taala ameitukuza na Allah tabaaraka wa ta'ala anachagua atakavyo anatukuza atakavyo anapenda atakavyo Allah tabaaraka wa ta'ala katika miezi 12 aliyoitaja Allah katika Qur'ani inna iddatash-shuhoori 'indallah 12 shahran fi kitaabillah yawma khalaqas-samaawaati wal-ard minha arba'atun hurum dhalika ad qayyim fala tadhlimu fi hinna anfusakum Katika hii miezi miwili Allah amechagua miezi minne akaifanya ni mitukufu kisha akatupa angalizo fala tadhlimu fi hinna anfusakum Ukitaka kuuliza kama muislam, nafanya nini katika miezi hii mitukufu Ni mambo gani nifanye katika miezi hii mitukufu tunasema zingatia kwanza agizo la Allah fala tadhlimu fi hinna anfusakum kubwa unalotakiwa kufanya ni kujiweka mbali na muharamati. Jiweke mbali na yale aliyokukataza Allah Simama katika kutekeleza faraizi za Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa namna iliyokuwa bora Ndugu zangu katika imani hakuna ibada maalum ya mwezi mtukufu wa Rajab hakuna ibada maalum hakuna funga maalum hakuna sadaka maalum Hakuna swala maalum kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Rajab. Ibada ni zile zile lakini tunasema mwezi wa Rajab ni maandalizi ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa hiyo yatakikana kwa Muislam kujiweka karibu na Allah tabaraka wa Taala. Kuanza sasa hivi kukagua mahusiano yake na Allah tabaraka wa Taala yako vipi kama ulikuwa ni mtu unaswali lakini swala za jamaa hazina nafasi kwako. Anza sasa kuizoeesha nafsi yako kuswali swala za jamaa. Kama ulikuwa mbali na kitabu cha Allah tabaraka wa Taala, anza sasa mazoezi ya kuisoma Quran. Kama ulikuwa ni mvivu katika saumu, anza sasa kuizoeesha nafsi yako katika saumu. Saumu za Jumatatu, saumu za Alhamisi, saumu za masiku meupe, soma sana Quran, kithirisha kutoa sadaka. Almuhimu ibada ni zile zile hapana swala maalum wala hapana somu maalum ya mwezi mtukufu, mtukufu wa Rajab haya ni kwa mujibu wa maneno ya wanawazuoni wetu wa Ahlusunnah waljamaa tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atumakinishe katika sunna atujalie tuzipende sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam atujalie ni katika watu wanaozihami na kuzilinda na kuzihifadhi sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam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 وارض اللهم عن صحابه رسولك أجمعين وارض عنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم وتب علينا إنك انت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنه